— Це... це... це безумство, милостивий пане. Крім того, відомості про вороже військо ми одержали тільки з одних рук. Вони можуть бути неточними, а то й фальшивими. Ботоцький мовчав. Його розпирав гнів на цього розтовсілого панка, який навіть не нюхав пороху, а лізе з порадами. Єдине розумні діє іменує «безумними». Ніщо не кажи, а сьогоднішна молодь. Я радив би, милостивий пане, зачекати. Треба добути підтвердження відомостей Зарудного. Он гляньте, скільки крутиться їхніх дозорців перед шанцями. Дайте розказ зарканити котрогось із них. Побачимо, що він скаже». Як те саме, що й зарудний, будемо відходити. Перед заходом сонця, жовніром, що читували у першим ряду шанців, вдалося піймати козака Запорозця, коли той необережно наблизився до засідки. Його зразу ж привели до Потоцького. — Ти знаєш, козаче, як ми ставимось до тих, хто бере участь у ребелії? — — запитав його коронний гетьман. — Знаю, — гордо відповів козак. — Одначе ти міг би залишитися живий, — сказав Потоцький. — Міг би дістати навіть гарну винагороду. — Ні, пане, козак не продажна шкура, — підрізав бранець. Побачимо, — спохмурнів гетьман. — Надибу його! — козака вивели. Через півгодини його втягнули в кімнату на живого. Він ледве дихав і не тримався на ногах. — То як, козаче? — підійшов до нього Потоцький. — Ти маєш сказати небагато. Скільки війська у Хмельницького та й квит? — Я... «Нічого не знаю!» — простогнав запорожець. «Ще раз надибу його!» — затупотів ногами Потоцький. Чарядників хопили козака за руки. Він моторошно скрикнув, благально прошепотів. «Не чіпайте мене! Я, я все скажу тільки...» «Залиште!» Кивнув Потоцький паховком. Видіть, у Хмельницького до сьогодні було 46 тисяч, булькав кров'ю козак. А це надвечір із Січі прибуло ще п'ятнадцять тисяч чоловік. А татари! Татари де? затрусився Потоцький. «Іслам Гірей з ордою стоїть біля Вільшаної, у Кривоноса гостює, завтра сюди підійде». «У, драби!» – заскреготів зубами коронний гетьман – «Жеби вас, холєра ясна, побила на рівному місці, здрайці прокляті, ніде од вас нема спокою. На палю того рабуся! Будь ти навіки проклятий, вояко безголовий!» простогнав козак. «Стратить його, і то швидше!» Заверещав Потоцький. Не встигли витягнути козака з кімнати, Як до неї скочив Калиновський. Він був схвильований, розгублений. Милостивий пане, Це правда, Живи дали розказ збиратися в дорогу. А що ж інше я мав робити? Чекати, поки мене піймають тут, Як щура в норі. Я... Я вимагаю скликати військову раду. Зараз скличемо, ласкавий пане, насмішквото мовив Потоцький. Через кілька хвилин усі доводці польського війська були в зборі, перший заговорив Потоцький. Він розповів про геройську смерть сина, про загибель барабаша, полонення Шемберка. Просили повстанців про прибуття орди. Всі похнюпилися, знітились. — Я пропоную, панове, забрав слово Мартин Калиновський, залишатися у таборі і, скориставшись бездіяльністю Хмельницького, в досвіта, коли ті рабусі ще спатимуть, вдарити на них. Першому я пропоную кинути панцерних гусарів, потім пустити ланцкнехтів. «Пан Мартин хоче, патетично звів до гори руки Потоцький, заставити нас зовсім без кінноти. Не встигнуть гусари вийти з сабору, як на них накинуться ординці. Вони ж півмилі звідси! Ні, не дозволю, я не можу так ризикувати. Без гусарів наше військо ніщо? Нам не можна гаятись, пане Миколаю. Ми мусимо ще сьогодні вибратись із цієї пастки. Козаки зразу кинуться на здогінці. Ординці порубають усіх нас дорозі. Ліпше чекатимо підмоги в таборі. Ми зможемо сидіти тут і місяці два. Чекайте в таборі ви, пане Адаме, а ми не хочемо, щоб нас спіткала доля пана Степана та довіреного йому війська. й того, що маємо. Сьогодні в дорогу.